Say that you may soon believe in town Need some recreation and time on your own. God, god välkommen till around... 2008, 2008. Ja. Det är lite, lite bit bistert idag Jaha, ja. Ska inte dra för mycket Men lite vattenskada Har <laughs> svängt humördet jag. Kan, kan det, jag jag vatt... Vatt... från normala 100 till 45. Ja. 25. Ja för det var en liten vattenskada. Ja det tycker du Nej men du sa det själv en liten vattenskada. Jag vet inte. En liten vattenskada. Ja, en liten vattenskada typ Om man har när du har spilt någonting på, på bordet så att det sväller lite Ja det grann. väldigt liten. Jo men det är liten. Ja det är, det är inte ganska ja, det är, det är stor. Det här var. Alltså... Jag vet ju inte omfattningen. Jag var ner och kollade om grannen. Jag ringde försäkringsbolag och sånt där och HSB, då måste man kolla om det har brunnit ner till grannen ja. men han svarade inte, jag la en lapp med De... grannen? <laughs> grannen bor under ja, Det ja. var en skumfigur han kom upp hit och ringde på en gång vi jag mm. flytta in och så tänkte jag, fan nu är det att han har stör sig på musik eller någonting redan men var det var att jag hade jag hade så här temperaturmätare med, som en grej, som mm. hängde ner och slog, han slog på hans fönster Man ja. han kunde ingen svenska Och ingen engelska tydligt så då, ring, då kom han och ringde på och så bara räckte över en mobil Är det ja, en sån här översättare? <laughs> Nej, utan nu fick jag prata Med någon som släkting som kunde Fråta svenska och sa, ja, Vad var det språk då? Jag vet inte, hette? vad heter han? Ja, det känns som någon sån här estniska Eller något för jag har sett det nu det är liksom reklam. Andra sidan då. Ja. ja. En, en reklam på när man spelar så spel på på iPhone så dyker upp en reklam emellan Och nu var det liksom en grej att man man pratar in mot en kines som tog pratar in mm. Mm. och så trycker man knapp och då kommer det på engelska. Can you tell me the nearest way to to the center? Aha. Can yeah. you tell me the nearest way to the pub? <laughs> Please. Hello, I'm the neighbor upstairs. Do you have something wrong with your, with your roof? <laughs> no. With your ceiling? Yeah. Ja. Oh. Oh. Ah. Ah, det var alltså diskmaskinen som hade läckt. Diskmaskinen verkar... Like, ja, uh, oh, precis. Det. Nog om där. Jag kan inte prata om det. Nej, från din sida. Och från min sida, nu när jag ska åka hit så... Jag var det nu du såg? Ja, ja. Okay så gick jag till garaget och då har vi en sån här automatisk automatisk man kan trycka på en, en knapp så öppnas dörren och då har vi som ett lås det som är ett vanligt lås man kan öppna liksom, men den går inte öppna när den här, ja du vet att den här oh. man kan dra upp, och den går inte öppna när, när den här sitter i okay. och är det strömavbrott då så går det som inte öppna då går inte öppna kan du inte komma åt bilen då? Nej, men det, är, det är där du har den här, då är det ett lås där uppe Som man kan låsa upp Och så drar man ut som en sprint ur den här mekanismen Aha. Och då kan man öppna Aha. Och så när jag kom och skulle hämta ut bilen idag Så, så såg jag ju att, eh, att eh, Det var som att tänkte Blänker ifrån lampan Gatubelysningen alltså, Nej men det är som liksom mås skit på mm. Så man närmare, så, Den här låset var borta Den var ju bortklippt med en eh, pultsax. Nej, inte bultsax utan en plåtsax. Plåtsax. Mm. En plåtnackesax som kallas Sander sa på någon grej. Ja, okej. Men vad innebär det? måste ju ha nytt lås Ja, nytt lås. För man måste ju ha en ny jävla dörr. Alltså. Jaha, nej, nej, men det var ju ja, det liksom, så liksom. Att, att, äh, ja, men, är, är, jo, men det går ju att låsa ändå men, för, för hand. Men som jag tänker att men det ah, spelar ingen roll om man ska sätta hit ett lås eller byta en dörr. Liksom det, äh. det är väl självrisken då. Liksom, om man behöver be, betala mer och det betalar inte. Äh. Eh, det gör väl ingenting om det tar två dagar för de att jobba eller om det tar tio minuter att sätta hit ett nytt lås. Äh. ja, ja nämen så att eh, lilla lördag kunde ha varit bättre. <laughs> ja, alltså en bajsdång. Och, Och jag känner ju att det här tog ju knäcken på mig så jag är så jag måste jobba hemma i honung för det. Hur skickligt? Nej, jag ska. Ja. Jag känner att det här, det här, det här, det här är inte bra. Nej, jag förstår. Jag var hemma idag också. Alltså, men du jobbar hemifrån. Jag jobbar hemifrån. Ja. ja. Nu är det några fingrar som viftas i luften. <laughs> nej, jag har faktiskt jobbat. Jag snackar med Råge på väg hit förresten. När jag inte på väg hit, nej, gick jag från jobbet. Och då var det klockan nej, kvart till fem Jag har jobbat så länge, jag har jobbat till fem varje dag och, eh, Men idag då var det någonting En liten frästlighet mm. Det var inte av det utan det var, någon, det, var <laughs> det var Det var någon, någon annan festlighet. Så att först serveras sig väl Då drickade lite till på På kontoret där mm. ja. Och sen skulle ut på restaurangen Det gör vi Ja, det, det här var så det, komma, det kommer fram Det kommer fram både lådvin och öl Så att man, Sade. ja det man hoppas på på lördag också det kommer, Ah, det kan jag säga, lådvin kommer inte komma fram <laughs> Jag dricker ju bara lådvin Jag dricker inte flaskvin <laughs> Det är, som som, är äckligt Det är som att du dricker bara lappin <laughs> ja. ah, This one has reacted with the cork Det behöver aldrig du <laughs> This has reacted with the, with the tap ja. det är Jävla bra med tap Det är ju mycket större också Mycket mer mycket mer vin åt mig Det är väl som fyra vinar va en... <laughs> ja. Med tre liters Det är, det är en viner. genial idé Tre liter, fyra vinar Och så har man två stycken Då är det, då är det sex vinar Nej, åtta vinar <laughs> <laughs> Vad heter det? Jo på lördag för då är det ju Då är det ju uh, Quiz Pop quiz. Och det blir femte, femte år det Är femte gånger? Ja Wow 2011, 2012, 2013 är Nej, nej Jag tror att det första var, eller var det 11 10 kanske. Nej, jag, jag tror att det var 12-13 Ja, ah, okej okay. Du 12-13, 14, 17 Just det, ah. så tror jag det var Vi får 19. se 19. Vi får se hur, hur det står på, på plaketten Ja ah. Ja vi är spännande Men eh, Jo och Förra året då hade vi Eller förra gången hade vi 21, 21 ämnen Nu är det ju ner, nerbantat På grund av påtryckning <skratt> <skratt> till, till 12 ämnen mm. Och egentligen är jag sugen att säga Säga de här ämnena som jag har ja. Som jag har strukit, Jag har struket Som, som, jag, som jag inte är med det kanske blir sån avgörande. Nej men, nej men de ligger de har ju ändå så att det liksom, man kan inte släppa eller det spelar nej. ingen roll om jag säger att det har en, en, en som, är, som är om status quo till exempel. Det spelar ingen roll. Nej. Man säger att du inte läser på läser status ändå. Alltså, det kan man redan. Då har ju nästa popquit redan klar om du orkar om två år. Mm. Ja men då kommer på. på nya gör <laughs> <nya> grejer. <laughs> ja. ja, det är starkt Kill your darlings ja, hur, många, hur många hade du gjort då? Jag tror att jag, jag hade gjort över 20 Okej, okay. och så fick du ta bort 9 ja, nej, alltså, nej, jag hade gjort mer Alltså jag hade säkerligen jag Kanske gjort 22 och 23 ja. Kanske 24 stycken olika okay. jag, jag Nu, jag, nu, nu är det verkligen, nu jag verkligen Pråkat ur russaren. Ja. Ur kakan så att, säga. Ja. så att säga Och när det här När det här eh, Släpps, ja. då är det ju det där quizen jag har gjort Men det, det, ska, det ska bli en Det blir en liten Ordentlig quiz Ja, det blir en ordentlig quiz och Det kommer bli Vad heter det En podd därifrån också Ja just det, vad bra Det missade vi förra gången Ja, på grund av mig Ja men det blir bra Lite det revansch du kom ju tre förra gången. Ja, har du någon aning om hur, hur du har kommit? Ja, jag tror jag kom kommit ingår tre... Jag tror jag två har kommit tvåa, tror jag. Efter Råge? Nej, efter Bagger. För att rågtorska så mycket på en tävling i början eller ett par stycken. När man satt lappar i på ja, ja, Ja, ja, ja, ja. Så kommer man aldrig i kapp, liksom, för poängmässigt. Liksom. Men är var han tre. Så var det Typ jo men det har ju varit de här tre första åren Då, då jobbar man ju som i det var ju lag, Då är det var i lag Och man fick vara med i, i lag med allihopa mm. uh, Så att Sen har varit individuellt sedan ett par år va? Nej, sista gången var det individuellt Det första gången det var individuellt okay. ja. Det är bra mm. Ja, nej, det ska bli, bli spännande jag, jag, jag, det, det, det är det del av den här vi hör nu händer. Det är ju det ämnen som är väldigt bra. Skitsvåra. Nej, inte svåra men de är tycker jag okay. Det är liksom knådet på det hela. Ja. Mm. Ja, och vi är sju stycken. Sju stycken tävlarna. Åtta. Ja. åtta mig. Så det blir perfekt. Och är det mindre antal ämnen då är det mer tid för samvaro och alkoholintag. Ja. Mycket bra. Det låter, låter strålen. Ja. ja vi får se. <laughs> vi får se. Jo, vad hette det? Rövgänget spelade igår förresten. Ja. Antropå, vi får se. Ja. Förlust mot Karlsruhe. Mm. Ja. Man hade hoppats ett tag. Jag hade upp ett tag där de vann en alltså axel. Ja, men man vet ju. Men det här är väl första gången, ja. en nedflyttning som man har kommit till, till, till slutet. Ja. Det är ändå lite tråkigt, fan också. Ja, det är det. det har ingenting där att göra. Nej. Då är vi eget. Eh, innan vi avslutar, för vi har inget mer att säga. Nej, det, blir... det blir kort på att för, föra podden var det jättelång. Den var det ju över en halvtimme. tror jag. Jaså? Mm. 2, 27 år. Ja. Ja, jaha. Jag ska bara pocka fram så skulle du få höra att vi pratar om status. Så skulle du få höra en grej och så skulle du få visa vilka det är som gör. Vi Pausa bara. Mm. Okej, okay, du ska få visa här vilka det här kan vara. Okej. Okay. Det är ju creates. Overworld Kris, du vet, jag vet. Jag vet. Jag vet. Jag vet. Jag vet. Jag vet. Jag Jag Jag Okej, okay, vill jag lämta det? det är inte en polis som vill i den här, känner jag. det är... Det är... Bör, med. Oh. <laughs> det är en... En kille som du kommer säga på Lara på quizzen. Ja, Vad är det för regering? Ja, det är med uh, Rainer Faye. Jaha, sjöng inte all där. Ja, du ska se, ska se en video sedan. Men 228 uh, är uh, till ända va? Ja, vi, vi återkommer med en Ja ja. I dubbelbemärkelse. Ja, precis. precis. Ha det gott. Hej. Hej.